היפופוטנט! חוקי זה לא בצחוק, פינתו של רב פקח שועלי המפקד. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, זה בסדר. ניתן לך רמז. מה אומרת לך קריאה? חסמבה, חסמבה, חסמבה. שכל דבר צריך להסביר לך שלוש פעמים. אתה עושה עלי צחוק שוב פעם. אני עושה ממך צחוק. אה, זה בסדר. אתה היית בחבורת חסמבה? זה מה שאני רוצה להגיד לך. שכן. פעם עמדתי ליד דוכן פלאפל, ושמתי חסה ועמבה, ופתאום איש אחד לידי ראה את זה וצעק חסמבה, חסמבה. Yeah. האיש הזה, היה לו משקפיים ומקטרת, קראו לו יגאל פישנזון. משהו כזה. זה היה בצעירותי, כשבבלורית היה חלור, והוא אמר לי, בוא תצטרף לחבורה הסודית שאני כותב עליה סיפורים. ואתה הצטרפת לחבורת חסמבה? כן, היינו בבערה החשמלית, יש שם גיטרה חשמלית, קומקום חשמלי, כיסר חשמלי, ויברטור, הכל חשמלי! אל תשאל איזה חשבונות קיבלנו שם אחר כך בגלל זה אמרו חסמבה חסמבה חסמבה אמרו את זה בעצם פעם אחת רק אבל בגלל העד במערה מי היה איתך בחבורה של חסמבה? גידיגוף, סנדרסוס, קלפטר, אלו אורצ'יק, מאיר וינגלסטרק, זקוקה את סליחה זה הדף של שבוע הבא איך הייתי בכוורת, סליחה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה נראה לי, אתה יודע מה נראה לי? מה נראה לך? זה לא באמת כל הסיפורים שאתה מספר פה. מה, אני אמיתי, ולכן כל הסיפורים אמיתיים. כן, ואולי אתה רק דמות פיקטיבית שהמשתנה המציאה כדי לחסות את התחת שלה? מה זה, זה עבי עצבני נהיית עליה, מה קרה? טוב, שואלי, נניח שכן, מי עוד היה איתך בחבורת חסם? היה עוזי הרזה, משה התימני, אהוד השמן, ולי קראו שועלי הטמבל, או הנודניק, רב הכינויים הייתי. ואיזה תפקיד עשית שם? הייתי מנקה את המערה, בהתחלה עשיתי ספונג'ה, אבל התחשמלתי מזה כל הזמן. וככה? היית רק מנקה? זה כל מה שעשית? כן, בגלל זה לא היה כתוב עליי בספרים של חזמבה. אז יום אחד הלכתי ליגאל פישנזון, הורדתי לו את המשקפיים, ודרכתי עליהם, ואמרתי לו, תקדם אותי בחלילה, אתה שומע? למה לא מזכירים אותי בספ... בספרים? אני עצבני קצת. <עצבני> הוא אמר לי, תירגע, אתה עוד תקבל את הסולו שלך. באמת לימים הגעתי לכוורת, אבל גם שם לא מזכירים אותי הרבה. תספר איך היה בך סמבה. זה היה כיף, היה, היה לנו לחיצת ידיים סודית. קראנו לה כיף. כיף, זה היה לחיצה סודית. וגם סיסמה סודית הייתה. מישהו היה אומר מה העניינים, השני היה אומר בסדר, עכשיו כבר מותר לדבר על זה. זה סודי מאוד. כן. השתתפת בסיפורים מפורסמים של חסמבה? אולי חסמבה ושודדי הסוסים? זה היית. לא בדיוק ככה, זה חסמבה ושודדי הסוסיתא. שינו את השם בהוליווד כשעשו מזה סרט. אני, הייתה לי סוסיתא לבנה עם גג נפתח, כי בחייבר גמל אכל לי את הגג. באמת? כן, שלחתי לחייבר מכתב על זה, אבל הוא גם אכל את המכתב. בקיצור, גנבו לי את הסוסיתה, אמרתי בואו נפתחד כולנו ונמצא אותה אבל אף אחד לא רצה לעזור לי אז הלכתי לפינשנזון, הוצאתי אותו באמצע הלילה מהמיטה, אמרתי לו אתה בא איתי להחזיר את האוטו או שאני שובר לך את המשקפיים שוב, כמו הפעם הקודמת והוא עזר? כן עזר לי למצוא את הפושע אלימלך זורקין אחד דומה לספר ריבלין כזה והוא ופינשנזון עשו ביניהם עסקה סודית איזה עסקה? שום דבר איזו עסקה? מה עסקה? מישהו אמר לי עסקה? מה אתה רוצה? איזה עסקה, נו? הם uh, אמרו שאם אני עוזב את החסמבה במנוחה, הם ידאגו שבעתיד אני אקבל פינה ברדיו. אז זאת הסיבה שאתה כאן. כאילו כל הקטע שאתה פה ברדיו זה... כן, פרוטקציה! לא אמרת את אני אמרתי. אלימיר, חזור, כנפושע נורא. <חש> שלום שועה, אלימותק, מה שלומך? ואל תתגרע בי, אה? יש לך פרוטקציה מפושעים! עכשיו תסיים את הפינה, כי מקוון עליך טוטו עם חץ מורעל! אל תסתבך איתי, יש לי חברים מסוכנים! תסתם שלא יישקרו עלי... האזנתם לחוק ולבטחות פינתו של רב פקח שואלי, המפקד. נראה פה זורקין.